А зверху на них обох навалилася ціла купа ще теплих тіл, убитих чи поранених, що не давали йому перевести подих. І тоді він враз пригадав, як на свідання на нього налетів якийсь багатур і заніс над головою шаблю. Та йому пощастило підставити щита, відбити її мечем і самому нанести невідворотний удар. Багатур упав. Ще один бо це був не перший, що поліг від його меча. Він не вів ліку, скількох ворогів переміг сьогодні, трьох, п'ятьох чи десятьох, хіба до цього було в тому несамовитому кривавому вирі, що закрутив його опівночі і не відпускав до самого ранку. Це був просто ще один. Однак не встиг він порадіти цій перемозі, не встиг оглянутися, як монгольська довбешка обрушилася ззаду йому на голову. В очах блиснув голубий сніп іскор, Ноги підкосилися, і він поринув у темряву. Як упав, не пам'ятає. Чи довго лежав тут, не знає теж. Він розплющив очі. Над ним стояв підстаркуватий мунгал. У правій руці він тримав бойову сокиру, Геть заляпану кров'ю і чимось рожево-блідим. Музком, подумав Ілля, не відчуваючи страху, а вже ж мозком. Це ж багатур добиває поранених. Зараз доб'є і мене, топірцем по голові. Думалося йому якось важко, ніби то думав не він, а хтось чужий. І ті думки були йому байдужі, та й власна доля зовсім не турбувала його. Мунгал довго не помічав його погляду, він був зайнятий іншим. Своєю сокирою, тильною її стороною, Гострим і тонким, як палець обушком, він поволі, не поспішаючи, бив поранених киян по головах. При цьому він не дуже придивлявся, живі вони, ще чи ні, просто на всяк випадок бив усіх підряд, щоб не пропустити жодного живого. Страху Ілля не відчував. Усе, що він бачив і що пережив минулої ночі, особливо у цей холодний грудневий ранок, притупило в його душі почуття страху. Ну що ж, кінець. Один удар і все зникне Київ, рідні, кохана Маріам, важкі трупи, що лежать на його грудях. Усе. Мунгал ударив своєю страшною сокирою ще одного пораненого і раптом помітив широко розкриті голубі очі, що мовчки слідкували за ним. Його занесена вгору рука завмерла, він прикипів поглядом до тихочей, довго вдивлявся в них. Ілля не знав, які думки роїлися під лисячим малахаєм Баатура. Вони обидва мовчки дивилися один одному в вічі, і що кожен думав при цьому, що відчував, було відоме тільки кожному з них. Нарешті мунгал рухнувся, ошкірився і почав піднімати сокиру. Що? Страшно оросуте? спитав, показавши крупні зуби. Під вагою мертвих тіл Ілля ледве дихав, тому відповів з натугою Йок і похитав головою. Ні. Мунгал витріщив очі. Здивувала його не відповідь, а те, що Орусус зрозумів його. Як? Ти знаєш по-нашому? Знаю. Звідки? Я два літа був у вас у полоні. Мунгал закліпав важкими повіками, опустив сокиру, підкликав кількох товаришів. Він говорить по-нашому. Що будемо робити? Прикінчити? Мугали переглянулись. Потім так швидко почали шварготіти між собою, що Ілля нічого з їхньої мови не второпав. Нарешті один найстарший, худий і темний, як висушена тараня, сказав. Покажи його джагунові жидігером, штовхнув Іллю ногою під бік. Дякуй вічному небу, русуте, вставай, а не встанеш, доб'ємо. Вони розтягли трупи. І Ілля підвівся, натягнув чиюсь чужу шапку і ступив кілька кроків. У голові гуло, як у млині, світ коливався перед очима, ноги дибали, мов дерев'яні, і неприємна солодкава млість розлилася по всьому тілу, але він розумів, що треба йти і через силу йшов. Його повели на Майдан до церкви. Всюди лежали вбиті, стогнали поранені, їх тут же добивали без ніякого жалю. В кількох місцях розгоралися пожежі. Бурий дим, змішаний з холодним морозеним туманом, поволі котився понад притихлим після бою копиревим кінцем, забивав віддих судомо і зводив горло. Сотник Жадігер здалеку помітив своїх воїнів і помахав їм рукою. Але тут на Майдан виїхав гурт вершників на чолі з ханом Менгу, і сотник повернув до них. Батури зупинилися неподалік, не сміючи наближатися до благородних Наййонів. Тим часом Жадігер зняв шапку і низько вклонився Темникові. — Вітаю з перемогою, Каане! — Спаси від джигуни. Я знаю, тебе все хоробро, — відповів Менгу. — Я розповім про тебе самому Саїн Каанові. — Дозволь, Каане, піднести тобі подарунки. Ми здобули їх у боях. Він плеснув у долоні, і до нього наблизилися три нукери. На простягнутих руках, покритих вишитими рушниками, лежали незбагненної краси вироби київських умільців. Великий золотий хрест, срібний посуд, чаші, тарелі, ложки, боярський меч, оздоблений черню та усіяний самоцвітами. На не засмокала язиками, «Зе, це яка розкіш!» а хан Менгу розплився в усмішці. «Ой-бой, ти молодець, Жадігери, я задоволений тобою». Для рядового сотника це була найвища нагорода. Жадігер у поцілував поміж простягненими до хана руками засліжну київську землю і зразу ж схопився. «Дякую, присвітлий Кане, дозволь показати тобі полонеників. Ми їх тут набрали вдосталь». Це київські ковалі, зброярі, ткачі, гончарі, золотих діл, умільці, вишивальниці, кравці та кравчині. Всіх і не злічити у подарунок Саїнка Анові і тобі. Менгу доброзичливо кивнув головою.